Biografii. Memorii. Biografia unei capodopere. Teodoraman. Scene istorice. Scenariu de Constantin Suter. Prefațează autorul. Teodora Aman este una din figurile remarcabile ale istoriei arti noastre moderne atât prin opera pe care a realizat-o, cât și prin activitatea pe care a desfășurat-o pentru organizarea vieții artistice. În prima jumătate a secolului XIX, în arta Românească se înfăptuise, în pas cu transformările social-politice și ascensiunea burghezii, etapa de trecere de la pictura religioasă la pictura laică. Dominau portretele care accentuau meritele individuale, și, prin litografii, preferințe sporite pentru teme istorice, care, exprimate cu patos romantic, oglindeau înăzuințele și aspirațiile revoluționarilor de 1848. În ceea ce privește condițiile artiștilor, trebuie remarcat că abia la sfârșitul secolului anterior al XVIII-lea se înființase, la 1787, așa numita breasla zugravilor de subțire, un breasl nouă care se despărțea de zugravii de case și boiangii. Artiștii erau deci considerați niște zugravi. Ca organizator al vieții artistice, lui Aman, se datorește în primul rând înființarea unei școli de arte frumoase la București, care își deschide porțile în anul 1865. El inițiază apoi, începând tot din anul 1865, expozițiile anuale ale artiștilor în viață pentru a da prestigiu creației artistice și se preocupă de înființarea unei pinacoteci. Prin activitatea sa organizatorică și realizările obținute, Prezența lui Aman în istoria artii românești din secolul al XIX-lea marchează trecerea de la faza de început a artii moderne la etapa ei de maturitate, la care contribuie de altfel în și întreaga sa creație. Talent multilateral, Aman a pictat în toate genurile. A făcut compoziții istorice, portrete, picturi de gen, peisaje, naturi moarte, nuduri, interioare, etc. A fost sculptor și primul gravor de seamă, fondatorul de fapt a unui școl de gravură în țara noastră. Aman a deschis astfel calea ca spre toate aceste genuri ale artei, dovedind că arta românească modernă poate să se afirme cu o creație complexă care poate să ocupe un loc de frunte în cultura românească și cu opere de valoare universală. Ca participant la marile evenimente politice ale secolului, Revoluția de la 1848, Unirea Principatelor și Războiul pentru Independență din 1877, Teodor Aman considera că arta are misiunea să-i duce să mobilizeze și să îndrume. Partea cea mai însemnată a operii sale o va constitui, deci, compoziția istorică chemată să ilustreze sensurile unor fapte trecute care, îmbrăcate în poezie și eroism, să creeze un climat etic și activ în direcția afirmării unei conștiințe naționale. În acest context se înscriu nenumăratele sale opere devenite populare ca Vlad Țepeș primind pe turci, izgonirea turcilor de la Călugăreni, Mihai Viteazul primind daruri din partea sultanului, Tudor Vladimirescu, etc. Compozițiile sale istorice erau precedate de lecturi și documentări intense, astfel încât să îmbine, după cum el însuși spunea, frumosul și adevărul. Schițele ce s-au păstrat în creion, peniță sau culoare arată atât procesul de creație, cât și atenția pe care o acorda realizării cât mai complexe a unei teme înainte de a o transpune pe pânză în ulei. În dezvoltarea artii românești din secolul al XIX-lea, pictura lui Aman se încadrează în stilul denumit academist, în care, între altele, accentul cade pe povestirea unei acțiuni. Imaginele prezentau personajele într-o distribuție scenică, uneori declamatorie, astfel încât ideea narațiunii să apară cu claritate. Deși asemenea opere ni se par astăzi, în evoluția ulterioară a artei reci și convenționale, trebuie subliniat faptul că academismul a contribuit la ridicarea nivelului tehnic al pictorilor noștri din secolul trecut și, în genere, la cultivarea interesului pentru artă. Tudor Aman s-a stins din viață în anul 1891. Întreaga sa activitate se înscrie cu o mare unitate în conștiința timpului în care a trăit, în aspirațiile și luptele ei pentru afirmarea independenții și demnității naționale, pentru care a militat și apare în istoria culturii noastre ca unul din cei mai complex artiști cetățeni. Hai, hai, hai, hai. Teodor! Teodor! Tu auzi? Ce-i, mamă? Vreo petrecere, poate? Nu! E manifestație! Ulița e plină de oameni! Să deschid fereastra! Auzi! Fereastra? Auzi, Teodor. Da, Teodor, voi ce faceți? Nu veniți! A sosit vestea de la București Că divanul a votat o rezoluție Prin care cele unirea celor două principate Reacțiunea a fost înfrântă Când asta? Ier seara, 30 septembrie 1858 Să mergem cu toții Să o și pe ruc, Hai, Hai, În data să-mi iau proboada Se lasă rechii Ba și eu caietul schițe. Așa Gata! Hai! Încotro se îndreaptă mulțimea Spre școala centrală să mergem după ei Dar ce fac acolo sus? Privește, un băiat cu o de se urcă pe clădire Acum o așează Viva România Unită Viva România Unită Nu, eu rămân! Vreau să fac câteva schițe! De-aici se vede mai bine! <fie> În săptămâna asta pleci, Teodore Trebuie, mama Vremea se strică repede Au început și ploile Iarna e aproape și Parisul Nu e chiar așa aproape <laughs> Dar fii liniștită De data asta nu zăbovesc mult Îmi organizez doar treburile, închid atelierul și mă întorc Ai lucrat mult în zilele astea Aproape că nici nu ai mâncat Cred că ai și slăbit Dar să știi, îmi place foarte mult tablou Curtea școlii Mulțimea Torțele care luminează, chipuri cunoscute, în tocmai așa cum a fost. Aud parcă privindul și zgomotele, manifestații și muzica. Pe mine, văd că m făcut în față. Pe toți i-am făcut, cum spui tu, mamă. Pe Alexandru, pe sora mea Roxandra pe toți câți au fost la sărbătoare, pe toți câți au făcut unirea. Sărmâna, mamă! Salut, Odore! Toată lumea este în fierbere. Numai de unire se vorbește La București, în toată țara, sunt manifestații Se spune că la ea și în Moldova este la fel Și tu, Teodor, tocmai acum vrei să pleci Dar ce să fac? Trebuie I-am spus și mamei Mă reîntorc cât de curând și definitiv Crezi că vei termina lucrarea până pleci? Mă străduiesc E foarte frumoasă O adevărată sărbătoare populară Și știi cum am să-i spun? Hora unirii la Craiova Când eram la Paris Bălcescu cum spunea mereu că arta trebuie să fie în slujba țării, să cultive sentimente patriotice. Mă îndemna să caut în Biblioteca Națională gravuri cu imagini ale voivozilor noștri, să fac schițe după ele. Câte discuții nu am avut! Prietenul meu Cezar, Cezar Boliac, aia. da, care era și el acolo, vorbea despre poezia lui. Poezia... Trebuie să reformeze mentalitățile, să reformeze întreaga societate și să o reformeze pe baze noi, spunea Cezar. Așa văd și eu pictura. Menirea mea este să pun în acord inspirația cu ritmul epocii. Știu că nu va fi ușor, dar acesta este rostul vieții mele. Pe unde am fost, în Franța, Italia, m-am gândit mereu la... Cât te avem de făcut noi aici, în țara românească, pentru a împlini idealurile înaintașilor? Hora unire la Craiova. O pagină din istoria noastră de astăzi. Mi-amintesc cât te-ai frământat când ai pictat cea din urmă noaptea lui Mihai Viteazul. Luni de zile. Vroiam să cuprind în această pânză toată drama mare lui erou al neamului nostru. Nu reușeam să-mi imaginez însă scenă. Nu puteam fixa momentul Am încercat zeci de variante. Sugestia cea mai importantă am găsit-o în legenda lui Bolintineanu Ca un glob de aur luna strălucea Și pe o vale verde oștile dormea Dar pe un vârf de munte sta Mihai la masă Zile în șir mi-au sunat în urechi versurile astea Dar ai zbutit un tablou de care poți fi mândru Și nu numai tu Ehi. Dacă ar putea sentimentele să umple toate golurile Nici măcar cheltuielele materialelor Nu au vrut să mi le acopere, domnii, de la euforia statului Doar tu știi cât te-ai zbătut ca să obțin ceva bani Mereu mă gândesc Cât te s-ar putea face dacă n-ar fi atâta indiferență și împotrivire Nu ne vom da bătuți însă nu e așa, Alexandre? Așa Când mă întorc de la Paris am să propun proiectul de înființare a școlii de artă. Trebuie să izbutesc. Să te întorci sănătos și cât mai repede, dragul meu. Îmi pare bine că vii cu mine, Alexandre. Singur era greu să mă decid să închiriez apartamentul ăsta din București De o lună de când te-ai întors, abia am apucat să schimbăm câteva cuvinte Tu ai plecat în octombrie și în ianuarie, gata, s-a proclamat unirea Trăim tensiunea marilor transformări Ardeam de nerăbdare să mă întorc cât mai repede Nici nu știi câte planuri am Am să ți le spun pe toate, dar mai întâi să vezi casa în care poate am să mă instalez Proprietarul e un sas, Franz Sest, de nace... Nu-mi nu lasă din preț. Mi-a cerut 180 de garden, cam mult. Vizitiu! Iau în jos pe podul Mogoșoaiei. Nu e departe. Pe ulița Răureană. Aici, pe dreapta, la gardul Gălbuii. Mi-ați venit, domnule Amand. Bună ziua, domnule Sezi Vă prezint pe fratele meu, Alexandru Alexandru. Mă bucur să vă cunosc Dar poftiți înăuntru Octombrie anunță anul acesta O iarnă timpurie Da, da, timpul, timp, ok. da. După cum vedeți, casa este solidă Sunt șase camere călduroase și luminoase Grădină La doi pași de curtea veche și ulița mare a lipscanilor În plin centru Camera asta ar fi bună pentru atelier Da nu? Domnule Sâzi, mi-am făcut toate socotelile N-am să pot da mai mult de 170 de galbeni Domnule Aman, eu vreau să vă închiriez casa Știți însă că mai sunt și taxele Să zicem 173 de galbeni Bine Întocmiți actele pentru că Vreau să mă mut repede Bine, să mergem, Alexandre da, da. Da. La revedere, domnule Sez Ne vedem mâine da, La revedere, domnilor. La revedere. La, revedere. la revedere Nu știu cum să-ți spun, dar De când m-am întors, parcă plutesc Nimic nu-i se mai pare prea greu De altfel, zilele trecute, Sazoie prin Brâncoveanu M-a invitat la ea la ceai Mi-a spus că a auzit de mine Și că vrea să-i fac portretul mai am și alte comenzi, așa că pentru început am să mă descurc, dar nu asta este ceea ce de fapt mă frământă. Vreau lucrări mari, portretele, temele de gen, astea sunt bune pentru că mi-asigură pentru moment existența, dar vreau lucrări prin care să simt că particip la istoria pe care o trăim. Și mai e ceva, doresc, știi de mult... Să înființez și în țara noastră O școală de arte frumoase Care progresând să devină cu timpul O școală națională de arte frumoase Ei bine I-am înaintat un asemenea proiect Zilele trecute domnului Maiorescu Directorul eforiei școalelor Nu m-a încurajat de mult Nici nu s-a împlinit încă Anul de la unire domnule Aman Îmi spunea Și sunt atâtea nevoi Mi-a promis însă că îl va supune prințului Cuza ah, Trebuie răbdare dar va veni timpul să promovăm și o școală românescă de artă, Alexandre? Dragă Alexandre, trebuie să-ți mărturisesc că sunt emoționat. Invitația prințului de a lua parte la balul acestei prime aniversări de la Unire m-a mișcat foarte mult. Ce ferie de culori, toalete elegante, bijuterii care strălucesc și câte tinerețe. A păcat că nu pot să fac nicio schiță. nu-i nimic, mă voi bizui pe memorie. Dar nu-l văd pe Boliac. Aveam întâlnire cu el. Ah, Uite-l pe Maiorescu. Își face drum spre noi. Bună ziua, domnilor. Bună ziua, domnule Maiorescu. Bună ziua. Să mergem. Aldeța sa este în salonul învecinat cu Consulul Franței. <fie> că aveți dreptate, domnule consul. De altfel, în aceste momente importante și grele pentru destinul nostru, simțim că Franța ne este un ajutor. De asta puteți fi sigur. De altfel, cu o recente mele călători la Paris, excelența sa, domnul de Tüväl. Ministrul nostru de externe M-a da. rugat să transmit alteții voastre Sentimentele sale de simpatie Mă simt onorat și vă rog să-i transmiteți Că îi mulțumesc foarte mult Ce părere are de presiunile sublimei porți? N-am avut ocazia să discut prea mult Dar așa Neoficial, dacă îmi permiteți Vă rog Excelența sa consideră că în alta parte Este ca o femeie frumoasă care i s-a făcut altă dată curte și care mai păstrează pretenții ea este desensibilă la orice formă de politeț Excelența sa este convinsă că alteța voastră poate obține tot ce va voi cu uh -huh. menajamente și fără ca pentru aceasta să sacrifice ceva din demnitatea țări Sunt de aceeași părere, domnule Consul Mă bucur că am avut această întrevedere Domnule Maiorescu, apropiați-vă alteță. alteță Îmi permiteți, alteță, să vă prezint pe domnul Aman Un distins pictor întors nu de mult de la Paris Pentru a-și dărui țării talentul, învățătura și energia sa Știu, știu, știu Am văzut unele din lucrările domnii sale Faima de altfel l-a precedat Mă bucur de interesul pe care îl dați istorii țării, domnule Aman Mă mă guliți, alteță Port această convingere că arta trebuie să slujească poporul, să le duce, să-l înalțe. Mi s-a vorbit de dorința dumneavoastră de a înființa o școală de arte frumoase. O voi sprijini cu toată puterea, dar mai sunt unele piedici care trebuie îndăturate, unii oficiali care să lămuriți. Uniți-vă și cu alte suflete nobile care au aceleași gânduri, dezvoltați proiectul ce l-ați făcut și împreună cu toții vom birui ca ce este în interesul neamului nostru? Voi proceda în tocmai, alteță Bine, bine, domnule Aman Și cât mai multe opere care să pună istoria noastră în acțiune Să consemneze portretele oamenilor mari Opere pe înțelesul tuturor Care să evoce și să transmită grandoarea trecutului nostru Cu pilda eroică a trecutului Să ne făurim viitorul cu omenie și demnitate Aștept de la dumneata, domnule Aman Alteță? Hei, domnule Aman, ce misiune înaltă vă așteaptă. Vă mulțumesc, domnule Maiorescu. Încă de pe când eram copil la Craiova, profesorul meu de desen, domnule m-a făcut să simt suflul revoluției și al idealurilor ei care au cuprins țările noastre la 1848. Cu dorința asta am intrat în viață și mi-a însemnat destinul. Nimeni și nimic nu mă va putea opri să-mi slujesc patria. Vă mulțumesc încă o dată pentru această zi pe care nu o voi uita Cezar, Cezar, Eu. aici ha, ha, Te căutam și eram nerădător să aflu cum a fost întâlnirea cu prințul Ce să spun, sunt copleșit, tulburat Hai să ne plimbăm, să bem ceva, să mă liniștesc. Da, balul este foarte reușit. Toată lumea este încântată și trebuie să guște, dragul meu, vinul cel negru. Este colosal. El te va aduce pe pământ. Cezar. Da. Dar doamna aceea de acolo... Statura impunătoare și tristă. Cine este? Cum? Nu cunoști? Nu Este soția lui Iorgu Niculescu, Dorobanțu, care ține moșia de la Puchen, fica paharnicului Costache Politinos. O cheam Au căsătorit o părință când abia împlinise 16 ani. Vin rară în București. Vin să te prezint. Tot am ceva treabă cu Iorgu. Sărut cu inele Bună seara! Bună seara, Bună Bună seara, seara Iorgule! Bună seara, domnule Poli! Îmi pare bine seara. că vă văd la acest Dați-mi da. voie să vă prezint un vechi prieten, un renumit pictor Teodor Aman. În ultimii ani a stat mai Încâmpați. mult la Paris. Îmi pare bine, domnule. Încâmpați. Dragă Iorgule, vreau să da. te rețin un minut. Da, da, cu plăcere, Da, da, cu plăcere. Cu plăcere. <laughs> Pot să vă ofer ceva, doamnă? Un pahar de șampagne? Nu, nu, nu, mulțumesc. Îmi place foarte mult să privesc spectacolul. Știți, noi stăm aproape tot timpul la moșie. Nu venim la București decât rar la câte o reprezentație a unei trupe, la național, la vreun bal sau în vizită. Obligații. Sunteți pictor? Da. Și dacă îmi permiteți, m-ar bucura mult să vă pot face portretul. A, domnule Aman, nu știu ce să spun. Mi-ar place, nu zic, nu, dar... Vedeți, în lumea noastră mică... Poate că odată veți găsi timp să vizitați și atelierul meu pe care l-am deschis de curând. Dar e și un portret reușit, sunt sigur. Sunteți o femeie deosebită. Natura v-a dăruit multe calități. Domnule Aman... Oricum sper să ne revedem Draga mea, iartă-mă că am zăbovit Cezar m-a prins cu o serie de treburi Ce se cereau lămurite Acum să mergem Doamna Băleanu mi-a spus că vrea să te cunoască Bine, bine, să mergem La revedere, domnule Aman La revedere, domnule Boliac La revedere, sper să ne mai revedem zilele astea Noi mai stăm două, trei săptămâni în București La revedere ce cu tine? Tot e mai frământă cu vorbirea cu prinsul? Curios Până acum o clipă, credeam că întâlnirea cu Prințul va fi multă vreme cel mai important moment al vieții mele. Și totuși, Ana este extraordinară, sigură de ea, demnă și atât de nefericită. Dragul meu, prea multe emoții. Hai mai bine să ne bucurăm și noi de seara asta. Domnilor, trebuie să definitivăm astăzi proiectele noastre De aproape 5 ani ne toți străduim să obținem aprobarea pentru înființarea școlii Acum, în sfârșit, se pare că suntem aproape de reușită Proiecte, proiecte, am făcut și bugetul, ce mai vor? Domnule Tatărescu, va trebui să prezentăm da. și lista profesorilor Da, da, și da, un adevărat, buget adevărat, pentru da. organizarea unor colecții de tablou da. Și pentru bursele celor meritoși să plece la studii da. Să da. Da. Da. Toate, toate sunt gata în ceea ce privește propunerile de profesori, am mai discutat, Aman, și cu mine. Da, da, la clasa de sculptură rămâne carștorc. Da, Evident. Da. Evident. Cursul de arhitectură să-l facă Gaetano Bureli da. și pe cel de da. anatomie, doctorul Alexandru Marcović. Da. estetică da. și istoria artei va preda domnul Constantin Stăncescu. Bravo! Da. Bravo. Trăiască școala de arte frumoase! Da. Bravo. Da. Bravo. Stați, stați! În calitatea de director, îl propun pe prietenul și neobositul nostru animator... Teodor Aman! Vă mulțumesc, prieteni! Boliac! Ah, bine ai venit! Ah, Bună seara! Buna seara. Buna seara. Buna seara. Buna seara. Oh, ce bine este aici, nu? No? Cald! S-a lăsat o lecuță de frig afară. Vino mai aproape de sobă. Hei! Ce vei ne aduce? L-am văzut pe Ministrul Instrucțiunii, pe domnul Bolintinear. Oh, și? Așteaptă forma definitivă a proiectului nostru. Așa? Îmi spunea că este un moment favorabil. Se pregătește o mare reformă a învățământului și prințul este hotărât să aprobe decretul de înființare a Școlii de Arte Până la 5 octombrie totul va fi semnat. Noi suntem gata. Mâine îl putem prezenta mm -hmm. Poate că treburile vor mai zăbovi puțin De, de ce? N-am nu, nu, nu nu prea înțeles bine Cred o chestiune de buget În orice caz, chiar dacă se aprobă Acum școala își va deschide porțile Abia în viitor o an de învățământ Adică A, -a, în că... decembrie 1865? Se, e, tot e bine, tot e bine Până atunci asigurăm localul Organizăm atelierele Avem ce face Dar să avem o dată Că am început să-mi pierd răbdarea Da, da, sigur că, da, să mergem, domnilor Ne vedem mâine la miază După audiența la Cezar, da? Cezar, am să te rog să mai rămâi puțin Vreau să-ți vorbesc Despre Ana? Da, despre Ana Hă? Sunt fericit, Cezar Hă? Sunt fericit Ne căsătorim Dar fi discret Este, este un secret Nici nu știu cum să ia o E atât de neașteptată Sau poate era de așteptat de când ai cunoscut-o, au trecut 5 ani, parcă mm -hmm. Știu cât de mult înseamnă ea pentru tine Acum când privesc în urmă, îmi vine să râd. Ce stânga ceram eram când a venit prima oară la mine în atelier cu mănușile ei albe S-a uitat la portretul pe care îl am făcut din memorie mm. Nu-i venea să creadă mm -hmm. I-a plăcut foarte mult mm -hmm. Dar pentru mama ei, pentru familie, ce eram eu? Un zuc grav Cred că ți-amintești ce mi-a spus atunci, că la ei, la moșie, la puchen e un tânăr zugrav care i-a făcut portretul în biserică." Dar ea nu te-a ocorit. Am vins prejudecățile. Mm -hmm. I-am scris de atunci aproape în fiecare seară. Uneori îi trimeteam scrisorile, alteori nu. Până ieri, când a venit la mine să-mi spună că s-a hotărât să-l părăsească pe Iorgu, a destul lângă un bărbat bătrân, preocupat doar de moșia lui." Dăm voie să te îmbrățișezi Și să-ți urez noroc <laughs> Îți mulțumesc, dragul meu Îți mulțumesc De azi viața îmi pare altfel <laughs> Lasai lucru Pentru a scrie Mă simt cel mai fericit Cel mai iubit om Ți-am jurat O iubire eternă Așa cum meriți Și jurământul meu e sacru Cine știe Cine mai așteaptă în viitor Singură Iubirea noastră ne va da însă puterea de a suferi sau de a fi fericiți. Peste 10 zile, la 25 aprilie, deschid prima expoziție a artiștilor în viață. Irevocabil ah, ce eveniment. Pentru prima oară, lumea va afla ce personaj important este un artist. Trebuie să luptăm pentru prestigiul Breslei noastre. Vor participa Carl Stork, Satmari, Banaitescu, Bagdazare, eu voi expune 24 de pânze. Doamnelor, domnilor, domnilor onorată asistență, solemnitatea de astăzi, deschiderea acestei expoziții este uitarea trecutului. Este manifestarea celui mai înalt grad de civilizație și patriotism. Va veni vremea când nu vom mai fi nevoiți să comandăm statuile noastre în străinătate. Când inspirația și creatorii vor porni din rândurile națiunii noastre. Va veni vremea când vom avea cu adevărat o artă a noastră. Declar această expoziție deschisă. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Deodore. Uite, domnul consilier Obedeanu Care îl reprezintă pe domnul ministru Bolintineanu Vrea să-ți vorbească da. Domnule Aman, domnule director de fapt Domnul ministru m-a rugat să vă transmit Felicitările sale cele mai călduroase Și părări de prosperitate Îi mulțumim pentru stăruința Pe care a depus-o pentru deschiderea acestei școli Românul Este predispus la artă Domnule consilier Nu-i trebuie decât școală care să-i dea impulsii, căci imaginație și ardoare are destulă. Desigur că va trebui apoi și încurajat. Oficialitățile noastre ar trebui să dea mai mult exemplu. Dar asta este o altă problemă. Vom răzbate, sunt sigur. Artele vor fi prețuite și artiștii se vor încărca de glorie. cu cuvântul domnului Aman, primul director al acestei prime școli de arte frumoase din București. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Domnilor, această școală este chemată a bună inima și a dezvolta simțul frumosului în poporul nostru. Prima dumneavoastră sarcină, domnilor elevi, ca de altfel, a noastră a tuturora, este ca în aceste momente să ne îndoim ardoarea în slujba patriei noastre. Să căutăm în paginile istoriei străduințele străbunilor noștri și fiți siguri că sacrificiul nostru va fi pe deplin recompensat. Iar numele noastre vor deveni scumpe tuturor românilor. Bravo! Ce frumos cântă Teodor la violonci Muzica liniștește Cezar da? Ce bine îmi pare că te văd Cum am auzit că te-ai întors de la Paris Am și trimis după tine nu te întreb acum ce-i pe acolo O să mm. discutăm alte dată pe îndelete Necazuri? Ei, nu chiar Dar zvonurile astea despre o eventuală abdicare a domnitorului Cuza Artele vor suferi mult Nu numai artele Toată țara În sate oamenii îl divinizează de când i-am proprietărit Dar s-a format contra lui o coaliție puternică Vor să-l doboare să-l oblige să aptice Aud că ai lucrat mult La expoziția de anul trecut ai primit medalii Felicitări Treabă am Nu mă pot plânge și chiar satisfacții Școala merge bine Am făcut Mihai Viteazul primește pe soli turci Lupta de la Plonin După bătălia de la Rușciuc O adevărată cronică în imaginea istoriei Și a vieții de astăzi Îți amintești de lucrarea mea Țărancă cu fuiorul pe pânză Pe care da. am avut-o în expoziție? Da, da După S-a bucurat de mult succes da. Am și alte proiecte Vreau să-mi transform casa Să-mi podobesc cu tablouri să adun la un loc glorii ale artei universale. Un mic muzeu. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Tizian, Rembrandt, figuri legendare ale neamului nostru, Traian și Decebal, Mircea cel bătrân și de cel Mare, Mihai Viteazul. Un muzeu închinat artei și istoriei noastre. Exact. Poate un viitor muzeu al națiunii. Nu, nu este bine Henția. Nu vezi că proporțiile sunt greșite? Ai în față un model, un ostaș Un dorobanț care ține o pușcă pe umăr E pușcă, nu bătă. <laughs> domnilor, domnilor Mai mult studiu, băiete Mai mult studiu, domnilor elevi Și tu, și tu Ștefănescule Da, da Lasă desenul mai suplu Da, da, pe mine mă atrage mai mult peisajul Natura toate temele sunt importante dar în fruntea lor stau subiectele istorice arta trebuie să ilustreze subiecte mărețe la școlile din apus se recomandă elevilor să se inspire din Biblie și mitologie eu vă recomand legendele noastre faptele de seamă ale înaintașilor scrierile patrioților noștri Negruții, Bălcescu, Bolintineanu trebuie să faceți compoziții clare să înțeleagă toți de parte achistă binele și dreptatea. Să deștepte simțul omeniei și iubirea de glie. Dar pentru asta trebuie mai mult studiu, multă lectură. Să îmbinați în artă adevărul cu frumosul. Ce giță? Domnule director, vă caut un domn inspector de la minister. Spune că e urgent. Bine. Bine, vin imediat. Voi continuați. Lucrați. Da, da, da, da. Domnilor profesori, vă rog puțină liniște. Am lucruri importante a vă spune. A fost acum la mine un inspector de la minister care mi-a adus în științarea că bugetul școlii a fost suprimat. Domnul ministru l-a trimis să ne asigure că e o măsură temporară, dar... Cine știe. Ce infamie era de așteptat! Dinastie străină. Domnilor, vă rog să ne păstrăm calmul. Da, că... Propun să înaintăm de dată protestul nostru. Domnilor, suprimarea bugetului înseamnă de fapt suprimarea școlii de arte frumoase. Înseamnă distrugerea carierii a mai mult de 30 de tineri care au părăsit totul pentru artă. Să scriem protestul da, da. Am o propunere. Eu mă angajez să iau la mine în gazdă pe câțiva din elevii mai săraci Și vom preda gratuit să facem un fond pentru burse Da, vom duce școala mai departe fără nicio recompensă Sigur Dați dovadă de o altă pildă de patriotism Școala noastră va dăinui Să fim uniți Vom lupta să ne recapătăm drepturile Bună ziua, domnule Henția! Bună ziua! Nu am putut veni la deschiderea expoziției. Am auzit că domnul Aman s-a întrecut pe sine. A ținut un discurs care a pătruns în inimile multora. Iubitul nostru, profesor, este un om deosebit. Generos, demn, înflăcărat patriot. Cât s-a luptat pentru școală. Și acum, după 10 ani de la înființare, roadele se văd. În expoziție sunt operele absolvenților. În fiecare an câștigăm tot mai mult public. Nu talentele ne lipsesc... Și oamenii hotărâți a ne venit în ajutor Profesorul ne îndeamnă însă mereu Să nu ne descurajăm în fața indiferenței Pentru arta protipendadei Dar tabloul acesta Când l-a făcut domnul Raman? Izgonirea turcilor La călugăreni Dacă ați ști cât suflet a pus până l-a terminat Ne-a făcut cinstea să ne ia cu el La călugăreni Ne-a povestit cum s-a desfășurat bătălia Și când a fost să ne întoarcem Știți ce ne-a spus Câmpia aceasta leagă în al gloriei eroilor neamului. Nu are până astăzi măcar un monument care să amintească urmașilor pe cei care s-au jertfit pentru libertatea țării. Mai avem multe de făcut. Câte lan în această pânză! Victoria a obținut-o poporul, spunea profesorul. Mihai Viteazul este conducătorul și interpretul idealurilor lui. Asta trebuie să se vadă bine în tablou. Acum pregătește o mare compoziție în care... Îl va înfățișa pe Tudor Vladimirescu. Asta de vorbă cu Costache Poenaru, secretarului Tudor, cu foștii panduri. De. Am văzut câteva schițe. Imăreț. grav, o mare figură de revoluționar. De. Și aici? Moartea Lăpușneanului. Tot o scenă istorică. După novela lui Costache Negruții, maestrul nu se dezminte. Pentru el... Istoria mai întâi. Cum te mai simți, Teodor? Te-au lăsat durerile? Portabil. Am deschis fereastra Ar fi bine să pui haine Dacă vrei să stai în fotoliu A început luna mai Totul este înverzit Frumos Frumoasă e natura noastră Făcută parcă să inspire Un artist Astăzi orașul e în sărbătoare Se votează la cameră Independența Intrăm în răsboi E dureros, așa e dar independența cere sacrificii, Ana. Să sperăm că nu vor fi prea multe. Domnul Henția întreabă dacă poate fi primit. Henția? Da, să intre, să intre! Salut mâinile, doamnă! Bună ziua! Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua, intră Henția, mă bucur că te văd! Eram îngrijorat de sănătatea noastră. Mm. Trebuie să mă obișnuiesc. De doi ani, zilele mele de sănătate de plină sunt tot mai puține ah, Așa exagerează el mm -hmm. Doctorul îi face acum un tratament care, după cum spunea, o să facă minuni În orice caz îți mulțumesc pentru grija ce îmi porți hentia. Te rog să le transmiți și celorlalți, elevilor mei, gândurile mele de recunoștință De fapt, eu am venit să-mi au rămas bun De ce? Plec pe front Cum? Ai fost chemat? Da și eu și alți câțiva artiști am fost mobilizați. Acolo însă vom putea să punem în aplicare cunoștințele de cine le-ați dat, sfaturile. Vom lucra, vom face schițe pentru tablouri istorice. Cu bine, domnule profesor! Cu bine, hinția. Drum bun și succes! Ați ascultat biografia unei capodopere, Teodor Aman, scene istorice, scenarul de Constantin Suter. Au interpretat Matei Alexandru, Mihai Dogaru, Constantin Bărbulescu, Constantin Brezeanu, Victoria Mirlescu și alții.